היפרופוטאם! בוא נהנה הרופצ'ה אין את הטיב! היי, היי, היפרופוטאמים קטנים, מה העניינים? בסדר גמור, מי זה? ההיפרופוטאם הגדול, הבוס שלכם, תקשיבו! אתם חושבים שאתם מצחיקים? אני רוצה להכיר לכם שני חברים שלי, מקצוענים אמיתיים, יוסי ורוני. יוסי ורוני? כן, הם נשו איתי מבית ספר למשחק. אני רוצה שתשמעו את הקטע שלהם, ותראו אם זה מתאים לכם לתוכנית. אין לנו זמן לזה. תסתכלו שנייה ותבדקו, הם שני בדרנים מעולים שלוקחים תאים מחיי היום יום. זה מטורף לגמרי, משכיב את הקהל, ביקורות נפלאות בעיתון התפרדע. במקום לדבר יותר מדי, יש לי פה הקלטה איכותית, DVD. -די. בבקשה. הכינו את הממחדות. שלום רוני. שלום יאסי. מה אתה עושה רוני? אני מכין ארוחה, יש פה בורקה, סלט נאנה, ואני מכין גם פונץ'. אפשר לטעום רוני? כן, קח. אני אתאם את זה. לא, לא, תיזהר! לא לשים את הפונץ' בננה! לא! את לא שפכת הכל הפונץ' בננה! פונץ' בננה! אה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, היפו היפו. היפופוטם. תנים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם. היפופוטם, c-o-il